Зневажливо зітхнув принц. «О, ваша милосте!» У розпачі юнак ляпнув себе по маківці. «Папір і каламар на столі в сусідній кімнаті», нагадав граф. Юнак побіг туди, хвилини-півтори грипів пером, після чого швиденько приніс і передав написане принцу, шанобливо вклонившись. Великий магістр не читав усього тексту, а лише ковзнув поглядом по початку. Найперший основоположний принцип – не відступати перед пітьмою невігластва, якою б нездоланною вона не видавалась, а дієво розганяти її світлом істинного знання, тим самим наближаючись до великої істини. Задоволено кивнувши, граф указав на камін. Пауль негайно вкинув туди папірця і деякий час перемішував жар коцюбою. От бачиш, хробачок, повчально мовив принц, коли юнак повернувся на своє місце, наближення до великої істини можливе лише через конкретну дію. Бо якщо душа твоя буде просякнута найкращими принципами, немов губка водою, але ти сидітимеш, склавши руки, то так і загинеш у крижаній пітьмі. Втім, помиляються також ті, хто приймає знання бездумно, не осмислюючи їх, зі сліпою довірливістю бо вони також ховають руки від діла, хоча для непосвяченого і виникає враження, нібито такі люди дуже-дуже мудрі. Чи пам'ятаєш ти принцип зернятка, хробачок? Уже без зайвих нагадувань Пауль знов бігав до сусідньої кімнати та приніс звідти нову коротеньку записку. Насипане у лантух зерно лишається мертвим, скільки б його у тім лантусі не було і скільки б воно там не пролежало. Проте одне єдине зернятко оживає, тільки -но потрапивши у землю. Ну от бачиш, зерно можна насипати і насипати у мішок, але від того воно ніколи не оживе, продовжував повчання великий магістр, поки Пауль знищував черговий клаптик паперу. Адже життя – це не просте колекціонування знань, а їх осмислення, внутрішня переробка. То, що ти і досі вважаєш, буцімто, Учень, може, навіть так, має право неосмислено приймати слова вчителя? Ні, ваша милости. Чому? Бо в такому разі людина, котра лише називається вчителем, стає подібною до скнари, що ховає лантухи з зерном у коморі. Тоді як справжній вчитель мусить бути подібним до сівача, котрий кидає зерна на ріллю, щоби вони проростали і давали рясні сходи. Ну от, нарешті чую від тебе вірні слова, принц Тихесенько поплескав у долоні. Тому навіть найбільший з усіх вчителів людства, сам Господь Ісус Христос, наказував неодмінно перевіряти слова вчителя, а не вірити їм із фанатичною сліпотою. Бо будь-який вчитель, і навіть найталановитіший, усе ж таки менший від великої істини, а якщо слова вчителя розходяться зі знанням про істину, учень має повне право покинути вчителя, бо то є облудник, котрий нічого доброго навчити не здатен. Чи згоден ти із цим, Хробачок? Так, ваша милости. І якщо я навчатиму тебе і інших членів нашої таємної ложі неправедних речей, тоді і я, і будь-хто інший, не просто маємо право, але зобов'язані будемо залишити вашу милість. Вірно, Хробачок. «То скажи, чому, знаючи все це, ти все ж таки сприймаєш мої слова без належної критичності? Пробачте, ваша милости. Чи розумієш, що після такого прикрого випадку я можу?» Обличчя графа посуворішало. «Не треба, будь ласка, благаю». «Ну, гаразд, принц трохи пом'якшав. Тим паче ти, хробачок, видаєшся мені доволі здібним початківцем. Тільки май на увазі». Основоположні принципи існують не для того, щоб лежати у твоїй душі мертвим вантажем, а для постійного слідування ним та повсякденного, повсякчасного застосування у житті. Зрозумів? Так, ваша милости. Я теж мушу сіяти, здобути зерно, а не тримати його у лантусі власної душі. Тоді я з часом стану подібним до вашої милості. То не кажи більше дурниць, симпатичний мій хробачок. Не буду. Отож, тим паче, можу тебе запевнити, тобі тільки здається, ніби ти одразу повірив своєму наставникові, котрий привів тебе до мене. За інших умов, ти ні за що не повірив би йому одразу. Але ж у тім той річ, що умови звичайними не були. Ти сам сказав, що відчув величезне розчарування, коли кохана Гретхен вислизнула з твоїх обіймів. Отже, на час зустрічі із наставником ти вже фактично шукав зустрічі з ним, чи не так? Пауль мовчки похнюпився. Бачиш, тобі нема чого заперечувати. Хто цілеспрямовано шукає, той знаходить. Тому ти зустрів наставника, який привів тебе сюди, до мене. Але тобі лише здається, що все відбулося саме собою, що ти раптом одразу повірив і наставникові, і мені, що ніколи не сумнівався у нас і словах наших, та просто забув усю правду. Повір мені, хробачок, попервах усі вагаються, мають сумніви щодо вчителя та великої істини. Знання ніколи не дається легко, ніколи». Рік 1709, від Різдва Христового, Європа. На власній шкурі Степан Ракович засвоїв просте правило. Якщо дуже палко бажаєш вмерти, помри негайно. Бо варто лише забаритись, і палке бажання спалить тебе середини, А потім все життя ходитимеш чорною обвугленою головешкою. Будеш ні тим, ані сим, ні мертвим, ні живим, а так, бо значим. Чи то за час дороги подіяли протирання та трав'яна настоянка, якою Мошка щедро наповав юнака, чи незалежно від прагнень душі, ув'язненої в понівеченому тілі, тіло це прагнуло вижити, коротше, Степан почав одужувати. Зраділий мошка вливав у хворого дедалі менше дози настоянки. Отже, Степан усе рідше впадав у забуття, а відтак у його серці все дужче розгорталася єдина пристрасть – померти якнайшвидше, причому байдуже, у який саме спосіб.